Doncs vinga. sí, sí, anem a començar. primera bueno, primer tot, moltíssimes gràcies a tothom per haver vingut. Bon dia, gràcies a les companyes i els companys de la plataforma, no sí per tot l'esforç i la bona feina que han fet, més enllà de, de totes les inconvenients que puguin haver hagut, que sempre hi ha inconvenients, s'ha de reutilitzar una activitat i un acte, i gràcies doncs per fet aquestes jornades. I bé... Anem a, començar, eh, anem, a tema... bueno, anem a començar amb una idea. No? Eh, qui vulgui ser ja pendent i no sé, que vulgui la dependència d'algú, doncs que vivi la primera vegada. Wow, ja un munt de pedres ara i això semblarà doncs, més alt que la muntanya del, no sé, del Padre Fort, cosa. Tothom, tothom en certa mesura busca la independència i tothom busca en certa manera el que és la llibertat de l'enrei Polar Piu com a enrei personal. Eh, la llibertat i la independència és una cosa que s'hi busquen. Eh, la independència és igual a l'estat. Tindríem que mirar una miqueta també el que és la naturalesa de l'estat i com s'ha format l'estat per veure si podem fer una analogia entre el que és l'independència i el que és l'Estat. Eh, comencem amb una idea que trec de del pensat del nord-americà, és el pare de l'ecologia social, que és Morheny Munchkin, que fa un això precisament una analogia entre el que és la dominació i l'aparició de l'Estat. Eh, a veure, aquesta... Fa un procés de, Hi ha una dominació, diferents tipus de dominacions al llarg de la història. Hi ha la dominació que fa més èmfasis al marxisme, per exemple, que és la dominació de classe, la dominació dels sublimits i els sub sobressors, que després es tradueix en el marxisme més classe, l'aparició d'un burgecí empresariat i l'aparició de l'arquilateriat. Hi ha una dominació que seria una dominació del que és l'home doncs, cap a la dona, eh, la irrupció i aparició també del que seria la societat patriarcal, hi ha unes dominacions que són les dominacions d'una nació envers una altra nació, hi ha hagut també a la història processos de genocidi d'un poble envers una altra, hi ha també unes dominacions que són les dominacions religioses, Eh, també, també un munt d'exemples desgraciadament, al llarg també de la història i bé, hi ha en això un tipus de, de dominacions però la, el que fa l'Estat és agafar i institucionalitzar aquest procés de dominació a l'Estat eh, com bé ens ha indicat una mica el David i també el Blai, a no neix del... no surt del no res, és. és un procés històric, és un procés històric que, que, bé, que té les seves arrels més profundes eh, dins del context occidental, europeu, amb el tema de l'imperi romà, el que és el, el dret romà, eh, el que és l'imperi, la república de, de Roma, i veiem que al llarg de dos no sé, mil anys eh, data, eh, doncs, bueno, hi han hagut diferents tipus d'estat que han tingut la seva culminació amb el que és l'estat liberal tal com el coneixem avui amb el triomf de la revolució nord-americana de George Washington i amb el triomf de, de la revolució francesa doncs, a finals o a la segona meitat del segle XVIII. Això doncs, és també un procés eh, que ve donat també per la irrupció del que seria el sistema liberal i la irrupció del liberalisme capitalisme que, que ha creat les bases amb aquests 200 200 anys del que seria la constitució del estat modern. I bé hi ha diferents pensadors haveure eh, el liberalisme. Primer de tot el tenim que veure com un procés utòpic amb el qual doncs, cada persona eh, se l'equipa amb el tema del propietari. És propietari de les seves riqueses, és propietari d'un seguit de coses, de terrenys de la seva casa, etc, etc i suposadament participar activament de les decisions de la comunitat de propietaris. Imagineu-nos un edifici, aquest edifici cadascú té, seves, eh, cadascú té el seu pis i veritablement terrenys comuns n'hi han molt poques, o sigui més enllà el que és l'escala i el que és l'ascensor, i tothom té la seva parcel·la d'individualitat d'individualitat i de que equipara individualitat amb el que és propietat eh, aquest sistema en principi eh, parlo que és un sistema utòpic perquè a l'hora de la veritat mm. hi en alguns que habitablement tenen propietats i perquè venen d'una família generada hi ha el tema de l'herència hi ha persones que aquest pis doncs, no tenen propietat o tenen la propietat virtual i veritablement el que tenen és eh, doncs una hipoteca, una hipoteca de 40 anys i viuen amb una projecció de futur, una projecció de futur que no s'acaba complint absolutament mai, perquè quan tenen doncs, han passat els 40 anys i has hipotecat els 40, resulta que 80 i estàs a punt de vista. Hi ha, eh, ja ho dic, bueno, hi han hagut diferents eh, Estats i diferents maneres d'aquestes eleccions moderna de l'Estat i n'hi ha hagut d'altres doncs això parlava del tema del imperi, del sacro imperi romà de l'imperi napoleònic que va ser quan l'utopia liberal es va esponsar tenint en compte que l'utopia liberal va començar a finals del segle XVIII i Napoleón va arribar a l'imperi doncs eh, bé, em sembla, en 1795, doncs ens adonem que, veritablement, l'utopia doncs, no va durar gaire, igual que no va durar gaire l'utopia soviètica, si tenim en compte que Stalin va arribar al poder en 1954 i la revolució va ser al 27. O sigui, l'utopia, veritablement, te n'adones molt ràpidament que veig somnis de Diderot o d'altres eh, teòrics del sistema liberal, Eh, no els porten a terme i allò acaba veritablement en el que és eh, un règim totalment despòtic com és el règim de Napoleón amb una estructura d'estat ja extremadament forta i tot, absolutament tot, està controlat. Eh, el mateix Moray-Bunski eh, fa una descripció del que és l'estat y te comienzas a donar una cosa que también han parlado hace un momento, una compañía que acabo ahora mismo en Están que es eh, Bulsky que dice una, una cosa en referencia sí, a los TAC lo que hace de la, de la sociedad europea, especialmente en su versión capitalista que esta sea hegemónica es que ha colonizado todos los aspectos más íntimos de la vida personal y social el que hace es esto, ja punt en punts, no el seu llibre en Ecologia de la Libertat pàgina 190. És expressament això que va colonitzar tots els aspectes de la nostra individualitat, de la nostra autonomia com a éss lliures i cada vegada deixem de serergir menys, menys lliures, menys autònoms i nem de legalant esperes eh, mm, de la nostra personalitat, doncs a l'estat. I, per exemple, una persona doncs pot entendre molt de lleis pot eh, ser una persona que hagi estudiat moltíssim però per exemple, si no té el títol de dret aquesta persona mai serà considerada d'un subnacritat tu hi has de passar per un seguit de coses i hi ha altres persones que millor han passat per la universitat i s'han tret aquest títol universitari potser a l'hora de la veritat no s'ha ni la manca maïtat d'aquella altra persona que ha sigut autodidacta és igual, l'estat el que li importa és la titulitis, és el títol això per exemple o sigui, podem fer una altra analogia amb el cas per exemple del carnet de conduir hi ha una persona no s'ha tret el carnet de conduir però sap conduir molt bé i en 50 anys n'ha tingut un accident de trànsit però hòstia i ja al seu costat una persona com ara jo que fa com 3 anys que no agafo el cotxe que tinc el carnet de conduir però jo cara a l'estat Sí, que se conduïi encara a l'Estat, la persona que tingui el tema de aquest, del carnet de conduir, doncs, eh, una mica menparquí, no? O sigui, amb Morrenpunski diu que, que l'Estat és una barreja, una hibridació entre registres de naixement i de funtian, eh, filiaciàn religiosa, trajectòria educativa, salut mental i psicològica, orientació sexual, Eh, consecució també de feina divorci, maternitat comptes bancaris un seguit de coses que eh, són de la nostra quotidianitat, del nostre dia a dia i que ens fan eh, ens donen un estatus davant de les, altres, de les altres persones de la comunitat seria aquesta persona és tal cosa perquè ha passat per la universitat, aquesta persona té encadenat de contundir, aquesta persona està divorciada o està caçada, i si veiem amb això, no? o s'estan sigui, ficant inclús en la nostra intimitat, amb la nostra vida també afectiva i sexual, aquesta persona està tal, és qual cosa, i et van, van ficant en una llista, conforme estàs en aquesta llista, tu tens un estatus davant de la societat. Mm -hmm. Què és de dir un estatus? Estat us vol dir una situació també de poder d'una persona envers una altra persona. Quan tu tens una persona de poder, oh, intentes defensar aquesta persona de poder. És a dir, jo sóc això, jo sóc allò altre. I he aconseguit aquestes coses al de la meva vida, amb el meu esforç, amb la meva lluita constant. Amb la meva lluita constant. La lluita d'uns contra uns altres. Estem trencant d'arreu el que serien els principis de la comunitat, els que serien els principis de la solidaritat i de l'ajuda mutual. El capitalisme es basa precisament amb això, el capitalisme, el sistema liberal, etc. amb el tema de trencar els principis de l'ajuda mútua, del mutualisme, que serien els principis del socialisme, comunisme, diguem-li com vulguem, des d'un punt de vista libertari, naturalment i no estatista, i els principis de competitivitat sempre tenim que ser més competitius. no sé quin dia ara mateix eh, se me'n va una mica al cap però en parlaven del tema de que hi havia una conselleria que se'm de la competitivitat i de no sé què i bé, estem parlant sempre de l'home, o sigui, estem parlant de que tu tens que dir tu ja no tens que veure a la persona que tens al teu costat com un igual, sinó que el tens que veure com una persona que et pot arrebatar un seguit de privilegis que tu has tingut. L'Estat es va enfortint en base de tot això, en base d'aquesta desconfiança, a base de trencar aquests ponts de comunitat, de col·lectivitat i d'empatia dels sols cap als altres. Si l'Estat és això, ara llegiré unes anotacions d'un filòsof anarquista que se'n deia Murray bunsky que ens farà entendre una miqueta al que és la naturalesa de, de l'Estat, mm -hmm. doncs la donarem també mm -hmm. de Rudolf Röckert, que no l'he dit d'un llibre molt bo que se'n Nacionalisme i cultura doncs, si veiem quins són els punts on atacar l'Estat també, una miqueta amb el que estava dient en blanc doncs sabem com contraatacar com donar front amb aquesta, aquesta lluita o aquest atac que ens volen fer quan Tomás il·limitado s'estien del poder de l'Estat en la vida de l'individu tant Tomás paralitza sus capacidades creadoras i debilita la energia de su voluntat personal eh, bueno, doncs això que cada vegada que l'Estat es va imposant com a, com a força Hegemònica. dins de la nostra individualitat les nostres energies personals creatives, fins artístiques es veuen delimitades i es veuen minçades per el que és una estructura una estructura que és un poder estructural que és una mena de, de cosa que te'n va envoltant amb totes les teves esferes de la teva quotidianitat llavors davant en... de tot això davant d'aquest poder què hem de fer, lluitar amb les mateixes eines de dir a crear més estat anem a crear més estructures de poder per alliberar-nos des de, de la meva òbrica que tot el que estic dient també és molt subjectiu doncs no perquè si, per exemple davant de la dictadura del capital imposem la dictadura del proletariat com al llarg de, del segle XX alís doncs ens trobem que tenim doble dictadura continuant tenim la dictadura del capital i a més a més tenim la dictadura del partit únic si veiem la, la, el que seria l'exemple de la República popular xina ens adonem de que per una banda tenen la superestructura d'estat faraònica i mai millor dit nuda faraònica que ha creat el partit únic que en aquest cas seria el partit comunista xinès i per una altra banda tenim la superdictadura del capitalisme per tant tenim dictadura per dos no, és a dir, no podem lluitar contra una tirania imposant una altra tirania Tenim que lluitar des d'eines d'alliberament des del meu punt de vista, eines que siguin llibertàries llavors, eh, bé, hi haurien diferents propostes diferents propostes que hi podríem pujar sobre la taula. Jo m'he intentat de centrar principalment a una de les que més conec, que serien les estructures de, de lluita del que seria el municipalisme, el municipalisme llibertari, i doncs, tot seguit far-hi una mica de, de resum del que seria doncs, tot això, doncs, del que seria el municipalisme llibertari. Eh, abans d'entrar al tema del municipalisme libertari, dir-vos que des d'altres posicionaments polítics, més estatalistes, més eh, dins del sistema, dels, sistemes, doncs hi han diferents propostes de, de municipalisme. De municipalisme s'està parlant des de Podem, les CUP, s'està parlant també des del PSC, i és donar-li una, eh, doncs una rellevància més important al fet municipal. Eh, aquest no seria el fet municipal dins de l'estructura d'Estat. Aquest no seria que seria el municipalisme llibertari dir perquè eh, Comencem a buscar actualment una micaeta per internet i ens hem adonat de que hi han propostes municipalistes que van amb aquesta línia de pensament. La proposta del municipalisme llibertari té, com ens hem no indica, unes arrels llibertàries molt fortes que no tenen res a veure amb el que són les estructures d'Estat. Eh, es basen principalment, històricament, en una experiència històrica que es va viure al que seria dins d'Espanya, dins de la València Ibèrica, durant la Guerra Civil, que seria la Confederació Ibèrica de Comunes Libertàries, que va ser espais que es van crear, sobretot a la zona de Lleida i a la zona del de... front d'Aragó, amb un seguit de pobles on, veritablement, L'Estat tenia molt poc pes en aquell moment donat. Ens trobem en una situació de, de conflicte armat, en eh, un uns llocs determinats, en uns territoris determinats. La CNT i la FAI doncs, són majoritaris i creen un seguit de processos revolucionaris i aquests processos revolucionaris donen pas a un altre tipus d'estructura que ja no està regida per el que seria el govern de la república o el govern de la Generalitat Republicana, de companys, etc. sinó que serien totalment lliures. Eh, hi ha un llibre d'un autor que també ha citat ara en Blay, que és Gaston Leval, que és Pràctiques del socialisme libertari, on aquest autor francès eh, desgrana tot el tema, per exemple, del que serien les federacions i confederacions i vistes des d'una òptica, des del meu punt de vista, massa potser anarcosindicalista que li dóna massa rellevància amb el que és el factor econòmic, que, que li que li dóna massa rellevància el factor econòmic. No vull dir que el factor econòmic no sigui important que ho és, però des del meu punt de vista són des d'un punt de vista massa potser anarcosindicalista clàssic. Sí. Però bé, Eh, és un llibre que parla precisament això, de les federacions d'indústries del que s'adiria el poder obrer de les federacions a nivell de... rurals de la producció agrària de com eh, des d'aquests eh, pobles, des d'aquestes contrades on es van alliberar diguem, de l'organització estatalista es van crear doncs, contra, uns contrapoders per dir-ho d'alguna manera que no estaven eh, ficats dins del, dins del que era l'estructura estatal I, aquests contrapoders, aquests contrapoders eh, des del de tema del municipalisme libertari els agafa com a punt de partida no per intentar cronar el mateix i per replicar-ho sino para crear todo el tema del que sería el municipalismo libertario El municipalismo libertario es basa o tiene su eixo en vertebrador en el que sería la Asamblea La Asamblea o, es una Asamblea, eh, bueno, primero de todo, deliberativa o sea, estamos haciendo lo que estamos haciendo este matín aquí, a la Vádia, que es es posa un de temes, se'n parla, se'n parla amb comunitat, se'n parla lliurement i a partir d'aquí doncs, té també la capacitat executiva, és a dir, el poder ja no està dins d'un òrgan executiu que seria el Parlament o seria el Congrés de Diputats, el Senat, tal qual, sinó que hem baixat, hem baixat molt, hem baixat a peu de carrer i a peu de cam li has donat ja no la, el vot a la persona, sinó que li has donat també la capacitat de poder de poder a la persona. I és aquest un dels punts més importants. No és la capacitat no és el tema de jo deleEvo al meu poder a uns representants públics i aquests representants públics decideixen per mi el que està bé o el que és dolent, sinó, que la pròpia persona en cada moment de l'assemblea que pot decidir sobre si el que li convé o el que no li convé. I parteix del primer nucli, a nivell més petit de tots, que és el municipi. En David han parlat del tema de com a nivell històric s'ha passat del que seria el Consell obert a Consell tancat un altre cop, estirar el fil de com s'han s'hanat creant també les estructures estatals. Amb el moment de que estructura estatal ja no és una estructura eh, doncs això que l'Assemblea ja no té el poder de decisió, simplement és un òrgan decoratiu folklòric que ha perdut tota la seva raó de ser. L'assemblea és deliberativa. Té aquesta capacitat eh, ex ejecutiva i té un i funciona per mitjà del que seria la democràcia directa. És a dir, no és una democràcia representativa, no és una democràcia orgànica en el sentit d'òrgans de poder, sinó que és una democràcia a nivell de de, de participació directa de de, la pròpia, de les pròpies persones, homens i dones que conformen aquesta assemblea. Ens trobem en un punt. Tenim un poble en concret i aquest poble en concret, aquesta àrea territorial concreta, funciona d'aquesta manera. Vale. Aquí tenim un altre poble i aquí tenim un altre. I casualment doncs, amb aquest territori que abansaria, per exemple, 30-40 metres a, a quilòmetres al voltant tenim un seguit de, de llocs que funcionen així aquests pobles es tenen que posar d'acord amb un seguit de coses que els afecta amb el territori comú on estan situats quin són un, un dels altres punts del al tema de la, del municipalisme llibertari un dels de, altres punts importants és el tema de la federació al tema de la federació és a dir, per motius per motius d'afinitat per motius de conveniència de coses en comú que tenim aquests 3, 4, 5, 10 nuclis s'acaben federant i s'acaben federant entre -sí, entre si -sí, i acaben formant el que seria doncs, una col·lectivitat més gran aquesta col·lectivitat més gran també es té que organitzar i resulta molt més complicat que un que té 600 habitants l'altre que té 600 i l'altre que té 400 vinguin tots vinguin aquests 4.400 persones i es facin una gran assemblea el tema és un tema de delegació però no de la delegació del poder tal com està actualment eh, entesa dins del sistema liberal hi ja una assemblea federal i aquesta assemblea federal hi participen un representant dos, tres de cada comunitat d'aquestes aquest delegat que va aquest, delegat, aquest representant porta veu digue, no, que li donem que va a l'assemblea la, la, federal no és una persona que decideix per si mateixa no, he, no va allà en nom d'Àlex Alfaro no va allà en nom de fulanita de tal a representar i a dir la seva opinió com passa actualment tant amb els partits polítics com amb, el politi, eh, com amb, amb els representants polítics actuals no, és, no és un lideratge personal és una persona que primer de tot és revocable que en el moment que a l'assemblea del poble digui aquesta persona no em representa aquesta persona no representa i aquesta persona va com a portaveu d'un seguint d'inquietuds, de coses que han arribat a cor, dels diferents pobles. I arriben allà, es reuneix l'assemblea federal i parlen doncs, del tema que ells que de parlar. Això és un dels punts principals. Hem tingut per una banda el que és l'assemblea, per una altra banda el que és la democràcia directa i un altre punt que seria important dins de, del municipalisme llibertari és el tema del federalisme. D'acord? Vale arribem al tema d'una assemblea federal. I com organitzem? Que aquí tenim un territori, 50-60 quilòmetres a, a la Rodona, però que resulta que al nostre voltant tenim un altre, un altre cercle, que és uns altres pobles, uns altres 50-60 quilòmetres al voltant, que també tenen coses en comú, perquè les coses mai són estanques les coses sempre acaben havent-hi eh, punts de relació i és importantíssim que hi hagi punts de relació perquè en aquests punts de relació és quan es van creant les, els llaços de, de fraternitat els llaços de, de convivència els llaços d'empatia i el que no estem buscant mai de la vida és crear una entitat eh, territorial aïllada doncs les assemblees federals es van confederant entre elles. I ara ja tenim un altre punt important dins del que és el municipalisme i de l'altre. Hem començat amb el tema de l'assemblea, hem començat amb el tema del funcionament, que és la democràcia directa, hem continuat amb el tema de la federació i ara tenim un esglaó més elevat, que seria el tema de la confederació. El tema de la confederació, doncs, bàsicament, té una manera de funcionar molt semblant al que seria el tema de la federació. Cada se continua elegint un delegat. Aquest, delegat, aquest representant porta veu i va amb el tema de la, de la confederació i torna a dir una miqueta el que és doncs, el seu parer, etc. El tema, per exemple, de com es treuen resultats d'opinions contraposades eh, estem molt acostumats en política en que hi ha eh, vencedors per una banda i perdedors per una altra és a dir tu et presentes a les eleccions X i es guanya hi ha un 5 no hi ha un partit X no hi posaré ara segles i un altre partit tu vas allà el la teva papereta, la cosa en la teva urna de cartró i te'n a casa, ja no te'n preocupes mai més, tens d'aquí quatre anys, hi ha ja uns que guanyen i uns altres que perden. Eh, Bucsqui precisament parlen moltíssim del que és la... i Janet també, del que és la política de la confrontació per una banda o la política de l'entesa per una altra. Si trenquem un altre cop la dinàmica aquesta del poder, avancem del que és la política de, de guanyadors i perdedors i com donem un pas més enllà i avancem des d'una òptica mutualista, des d'una òptica d'ajuda mútua, avancem cap al que és la política, no de la confrontació, sinó del que és posar-nos en comú sobre punts d'afinitat que tenim en comú i sobre coses en comú que tots com parts que en principi estan confrontades, poden sortir san beneficiades. Tranquem amb aquesta també dinàmica de poder, amb aquest procés de dominació i avancem i donem un pas més enllà cap al que seria doncs una política d'això, de, del bé comú, eh, és a dir a mi em beneficia tal cosa a tu també et beneficia tal altra i suposadament que hi hagi algun punt algun aspecte doncs, eh, que sigui, bueno, que, sigui com, eh, que enfronti als dos sectors s'intenta arribar sempre a un punt mig en què no es vegi perjudicada ni una part ni una altra tant dominants. També el tema del que és el, el tema de, de la, del que és la representativitat dins de, de les persones dins d'una comunitat no es fa tant per la, per la divisió d'idees, sinó per al que és eh, la unitat de punts en com no tenim que trencar, o sigui, no, ten... no es tracta tant d'atomitzar a la població de dir bons i dolents, com Bye. estem molt acostumats a que es fa actualment, sinó que et poses a treballar amb tots aquells punts en què tu creus que ja no només et beneficien a tu o beneficien al teu col·lectiu, sinó que a més a més poden beneficiar a les persones d'un altre col·lectiu. Posaria, per exemple, un exemple a nivell ecològic, que potser seria el tema, doncs, bueno, aquí actualment, a Catalunya, tenim una població gran de 4 milions d'habitants a l'orbita de Barcelona, que necessita un consum energètic molt important a nivell d'electricitat, tal qual. Es crea, per exemple, una xarxa enorme que en aquest cas seria, per exemple, l'AMAT que tindria que portar energia elèctrica i, a lo millor a la persona de, de Barcelona diria, hòstia, però a mi això ja em convé. Ja em convé perquè, clar, que, si no, Barcelona es queda... Eh... Bueno, es queda sense suministrament elèctric Clar, tu parles amb una altra persona doncs, de la comarca de la Roja i diran, no, és d'aquí m'esteu construint una torre d'alta tensió impressionant eh, bueno, el tema està en veure les coses des de la seva, de la seva integritat i no des d'un punt només sinó de veure-les des d'un punt de vista més holístic més global que aquest seria veritablement el que seria un pensament global i no el que seria menjar a McDonald's sinó agafar i veure les coses des d'un punt de vista d'interacció entre col·lectius entre territoris, etc. etc. Aquest seria un punt molt important. Després, com em queda poquet temps eh, parlar també d'exemples que, que hi ha hem parlat de l'exemple de la revolució social del 36, de de comunes ibèriques i libertàries. i han actualment, doncs, per exemple, si agafem un cas que tampoc l'he estudiat al 100%, però que eh, tinc alguna, algunes idees i he investigat més els últims dies allò per internet, que és el cas del Kurdistan, eh, amb el que seria el conservacionisme democràtic, és a dir, donar una sortida amb un conflicte, en aquest cas, un conflicte territorial un conflicte de caire també nacional, que actualment s'està visquent molt tràgicament el que és en tota la guerra de la Síria, donar-hi una resposta no una resposta estatalista sinó donar el que és una resposta a nivell doncs a nivell llibertari, de creació del que seria això el confederacionisme democràtic hi haurien exemples, per exemple, el cas dels zapatistes de Chiapas amb la creació de los caracolis i de comunes i de col·lectivitats que funcionen en marge de l'Estat a Nicaragua per exemple va haver-hi el cas del Movimiento Comunal Nicaragüense que va ser un moviment d'autoorganització social arran del remont del 1972 on va quedar desvastada la ciutat de Managua, llavors en aquell moment estaven sota una dictadura militar de, de Somoza i la població civil es va tenir que autoorganitzar i autogestionar. Hi han diferents propostes que, que han sortit i que estan eh, vigents. Hi ha alguna cosa que s'està veient a nivell de l'inconscient col·lectiu de persones que comencen a funcionar més enllà del que seria les estructures més clàssiques i estan donant un pas més enllà d'aquesta estructuració clàssica i s'estan fent això, experiències i tenim de... que utilitzar una eina que el sistema ens trenca, ens trenca i ens ha trencat des de la base des de fa molt de temps que és el tema de la imaginació sigui davant de qualsevol problema, nosaltres estem acostumats a, a delegar a delegar i a fer que la gent pensi en certa mesura per nosaltres. Comencem a trencar aquesta dinàmica, aquesta dinàmica de bueno, ja faran els altres, i comencem a pensar que, bueno, aquella vella idea no? que, deia, que ja deien els russos fa més de 150 anys que el poble salda, només el poble salvarà el poble, només nosaltres ens alliberarem com a persones i que aquest procés és un procés de consciència, d'autoconsciència, de reflexió i que aquest procés de consciència i de reflexió porta a estar acompanyat sempre d'un procés de construcció i d'autoconstrucció. I comencem davant d'un problema X, en aquest moment és un problema territorial doncs deixem de davant el tema de, de les coses, de les receptes allò fetes i comencem a fer nosaltres la nostra pròpia recepta i a solucionar els problemes posant això, doncs posant imaginació, posant il·lusió posant esforç i posant-nos en comú per motius d'afinitat crec que hi ha moltíssimes maneres de de canviar la superestructura que tenim actualment. Eh, si us hi hageu el llibre de Janet Biel, però proposa diferents alternatives que dins d'un marc nord-americà, de l'estat de Vermont, eh, s'han portat i s'estan portant, que són, per exemple, bueno, això seria des del punt punt, potser però ja parlar de crear llistes electorals per les municipals per crear tota una estructura de contrapoder i a més a més fer una discussió pedagògica dels ideals del que seria el municipalisme llibertari seria també, parla moltíssim de crear petits nuclis que podrien començar com a nuclis d'estudi d'una idea determinada per arribar a posa en comú i que aquests nuclis Eh, s'anéssim expandint i fent més grans i començar un, un cop més amb la dinàmica de federació, confederació etc. i que no tindria que ser un nucli de dir, hòstia, anem a assumir tota la capacitat totes les esferes del poder, sinó que podríem apropiar-nos d'una de les esferes del poder X i anar-les ampliant a altres esferes i sobretot un dels punts que hi parla molt que bueno, hi okay, parla Genet Biel, és el tema quan parla de la transició, eh, del, poder, del poder actual, el que seria el municipalisme libertari, parla sobretot del tema de, de que això té que començar a sortir des de la consciència de les persones, que no és una cosa que, que tinguis que, o que puguis anar a una xerrada o que sigui, no que s'ha d'estudiar, s'ha d'haver-hi un esforç per part de la persona, s'ha d'haver-hi una reflexió i que a partir d'aquesta reflexió es puguin anar creant doncs, estructures, ja no de poder, sinó d'equivetament. I bé, bueno, no sé si crec que amb això tinc ja tot. Més o menys. Bueno, bé, més o menys no, hi ha moltíssimes més coses que m'he deixat per aquí, però he fet una breu pincellada del que seria l'estructura estatal, i alguna alternativa que hi podrien posar-hi sobre la taula. Mm -hmm. vale, jo només eh, el tema que has comentat el, el de les federacions de, de comunes, mm -hmm. del movimentisme libertari, només bueno, una cosa que he comentat del, de la xerrada, que els comuns també es federaven. Per exemple, a, a Catalunya eh, hi havia organizacions bueno, ah, aquestes que es deien unions, allermenaments, parceries i comunitats. Vale? I que, per exemple, va haver la unió dels Termes de Neu, el gos eh, dels tres comuns de la muntanya del Suat o les unions dels allermenaments del Bud. I tenia, tenien aquest mateix funcionament que era amb fortaveus i amb mandat, mandat imperatiu, també. Mm. Mm. Bueno, Històricament també hi ha hagut eh, societats sense estatut amb opressió de classe. El feudalisme va ser una, no? Al segle XI, si sol estat antic i eren poders locals, que poden coexistir amb la comunitat rural i amb, i amb, amb corporacions urbanes autònomes. Mm -hmm. En moltes assemblees doncs, resulta que no es, no es qüestiona l'esclavatge o, o l'opressió de la dona o, o el paper de l'església i de, de, de, de la violència religiosa. Quin, quin nivell d'autonomia, de, de classe o que podrien tenir les societats dels Consells Sobbers. I quan hi ha ja, hagut l'experiència també de, de l'anarquisme d'Estat durant la Guerra Civil de l'Espanyola, en que la pròpia CNT assumeix el programa polític de la burgesia republicana i, i enquadra els treureïdors a produir industrialment la indústria de guerra sota el programa polític de la concepció republicana. No? A veure, quan veig el passat, veig el passat per treure lliçons, però no sí. per tornar-hi amb ell. Jo crec que hem construir una cosa totalment nova. Bé, el fauderisme en certa mesura ja era un tipus d'estat era la dissolució amb moltíssimes moltíssimes comilies però la dissolució de l'imperi romà és com quan abans hi parlava entre la democràcia helènica i l'imperi romà no té com la democracia helènica perquè la democràcia helènica també era un desastre de moltíssimes coses en començament perquè només els atenienses nascuts allò a Atenes i era, tenien veu i vot i era una cosa molt restrictiva jo crec que és un procés històric Històric, que anem de menys més i que aquest procés històric és un procés històric d'alliberament i d'emancipació i, i dins de, de l'edat mitja els defectes els podem trobar inútil i precisament per trobar per adonar-nos d'aquests defectes i quan ens arreglim d'això són les coses que no hem que repetir en eh, i la, no repetir-les que en un futur o que un present eh, no tot en les societats en eh, nivell antropològics i estudis en una societat sense estat te'n vas ja a la serva de l'Amazones i agafes un que hi ha ja poquets que eren però t'agafes una comunitat que visqui a nivell tribal i sense estat en comunisme primitiu per dir d'una manera aquella societat són perfectes, de bon tros, o sigui, hi ha una dominació, no amb totes, els té que agafar comunitat fa per comunitat, però òbviament això no és ni idílic, ni el passat, és idílic, ni podem tornar a dir o sigui, no podem fer una xerrera amb el rellotge. O sí. sigui, sobre, sobre el que és el municipi, i que ens farem, el que ens fa, el que Ah, és sí, doncs que està, jo amb i no voles tu Ah, però, però, però si saps que no ets el gava a mi. No, no, no. Un nombre personal. Bueno, sí, primer, crec que les xisotets perfectes no n'hi ha. Mm, crec que és important també fer com la diferent... Bueno, les paraules es poden utilitzar... No, o sigui, si es poden utilitzar de diverses maneres, no? Nosaltres vegades amb alguna gent diferenciam com representació de delegació, parlant de representació com l'actual dictadura parlamentària no? i que ve una idea una mica quasi religiosa no? de, de, també de, el rei representava la voluntat de, de la nació doncs ara un parlament representa la voluntat de la nació com si d'alguna manera això no? s'encarnés la voluntat i el pensament i la de, deliberació de, de milions de persones amb una, una poca gent que està en una càmera no? és molt diferent aquesta idea de, de representació que la idea de delegacions puntuals com a portaveu i portavot d'una deliberació i d'unes decisions i ja apreses en la base, no I sempre pues, això des del mandat imperatiu, les càrrecs que es poden ser escollits o rotatoris, um, no? sempre amb la possibilitat de, de l'Assemblea, crec que això està en també, aquesta diferència. No? I, I això, crec que també, quan ens posem pensar en com ens organitzaríem a nivell real, no? d'una de, pues, manera descentralitzada i municipalista i així, que entenc que s'asseguiria el principi de subsidiarietat, que vol dir que prenem decisions quan puguem a lo petit i en l'àmbit més gran quan sigui necessari, doncs a partir d'aquí també, no? jo crec que cauen molt a terra els, les idees de marcs territorials que s'han construït amb el nacionalisme de d'estat. No? Per exemple, per i els catalans, no? però jo entenc que si la gent del Sud de València eh, vol fer comerços o el que sigui, doncs té sentit que s'organitzi amb la gent de Múrcia o de, de l'oest que, que, sí, no? que, que amb la gent dels Pirineus o de les Illes. No? Llavors d'alguna manera crec que que això no? d'aquesta manera la societat tindria una... es crearia els pobles no? I, la, i les relacions entre comunitats i, i municipis d'una manera molt més orgànica i, i natural que no, que no tractats, però, amb tractats per les fronteres que hi ha un bon dia llavors per això també trobo molt... si <coughs> sí, trobo verament compatibilitat una mica de vegades amb un independentisme, que el tema que parla de països catalans és el llibertari per exemple, en plan, quin sentit fer una, fer una confederació de municipis de 7 milions de persones amb unes fronteres de països catalans, quan en realitat se'ns si no, pues, queda gran segurament però... ah, i també dir que crec que hi ha una cosa interessant, que a vegades, quan pensem en aquests termes se'ns fa com un mareig d'imaginar-nos assemblees tot el dia no sé què i això, Crec que una cosa important és que si, si es tornes a arribar a, a processos d'autorganització en aquest sentit, no? el temps eh, i l'experiència no? de l'organització crea com unes, uns hàbits, no? unes costums, unes decisions, potser es podria dir, potser els usos i costums ja interiorment, no? que fa que d'alguna manera es crea creïn també tradicions de, de, doncs de coses de decidir, de comerços així, que entenguin sempre, segurament, perquè es poguessin qüestionar no? però que, que no és sempre tot. Si, si, si ara ens hi poséssim d'acord cop i hagués una, un moment relacionat, si hi poséssim, seria, com suposo, una primera època molt intensa de decisions, assemblees molt frenètic, però entenc que mal, si la cosa qualles no? i, i d'això, tendríem a, pues a, a reduir una mica el nivell de, de frenes i de, de decisions. Crec que amb el que estic estic com una part d'acord i amb una part que no en la part que no, potser seria o oh, que tampoc és, no està d'acord que quan veiem a països catalans per exemple, veiem una àrea geogràfica que s'hi parla en la mateixa llengua aquesta llengua eh, té dos factors a part que s'hi parli en un territori determinat és a dir, des de la cançó fins a la i per una banda és el tema de les conquestes, sense agafar -se la primer conqueridor que va fotre fora els musulmans de València igual que Mallorca, etc. però per una altra banda també són els nexes en comú que han donat peu en que en un territori concret se'n parli aquesta llengua, per tant hi ha un motiu no estatalista sinó un motiu de relacions mútues que, que han creat que un determinat territori es parli una llengua, per exemple, a Castella doncs s'agafen i és una esplanada bueno, traient algunes zones muntanyes als montes de, de, de León o les zones de, de Toledo etc etc és la, la meseta doncs, lògicament és una àrea geogràfica natural una biorregió que ha donat peu en que amb aquesta biorregió se'n parli majoritàriament el castellà, traient alguns dialectes etc etc estudies, doncs, el mateix, el Bable tal, doncs, picos d'Europa que, que fan de frontera clar, llavors de que també els idiomes més enllà també del que són el tema estatalista doncs se'n parlen també per uns moteus de relacions interculturals entre, entre poblacions o sí, sigui, eh? no ho sé sí, vull, vull una... sí, per mi una qüestió clau és com caminem cap a això no? o sigui, és el que em treu el son no? I, i crec que hem, ens hem significat ficar en això eh? llavors, una cosa que ha dit el David en la seva intervenció que és que, el, o sigui, que les relacions d'ajuda mútua van construir comunitat la comunitat va construir com una cultura popular i, i part d'aquesta cultura popular és la forma d'organitzar-se entre no? o iguals llavors crec que, que, el, que el punt per iniciar aquest procés és construir comunitat o sigui, crec que és la feina que tenim ara i és com promoure relacions d'ajuda mútua i que a través d'establir de, un grau de consciència sobre el que fem i l'anàlisi sobre moltes coses que estem analitzant i reflexionant eh, poder anar constituint aquest, eh, aquest germen de, de poder popular en base a aquesta cultura popular prèvia que es vagi estant com a... Com a com, com un avanç en, en un procés d'automalització que no requereix del, de l'Estat ni, ni de decisions de fora o, o d'imposició des de fora de determinades decisions. No? Llavors, crec, que, crec que això seria important en foc, o sí, com situar-ho dintre d'aquesta estratègia municipalista i libertària o, o, o com sigui. I després, que també amb el tema del, del conflicte, o sigui, del, del confederalisme o dels de vincles entre diferents processos eh, sobirans i autònoms, eh, etc. O si sigui, crec que hi ha una qüestió que és que a vegades també ens ho imaginem estàtic. O si sigui, el, el fet de la Confederació que hagi de ser estàtic. O, sigui, o que la Confederació ha de ser una Confederació d'Assemblees de dels Processos Catalans. Bé, bueno, doncs pot ser, hi haurà una Confederació Uh, dels països catalans per qüestions m'invento per resoldre qüestions de la llengua uh, però no hi haurà una confederació dels països catalans, hi haurà una confederació més pròxima per resoldre les qüestions d'abastiment de les comunitats que integren això doncs no? crec que aquí també hauríem de fer un exercici de realisme i de dinamisme en quant a sí, um, sí, si agustem pel confederalisme no vol dir que la confederació sigui aquest paquet o sigui, aquest, aquest confedera, aquesta confederació la composen tal, tal, tals estructures no, o sigui a, a, a, determinades estructures o assemblees locals o el que sigui s'organitzen per resoldre una qüestió i és l'exemple que ha ficat abans el David o sigui el, la gent es confederava per resoldre qüestions concretes no és confederava per estar confederats I llavors això trenca amb la idea hegemònica de, no només de l'estat sinó de l'estat de que, de que, efectivament, aquestes cultures i aquestes societats eren molt més complexes perquè, perquè intentaven resoldre les qüestions concretes, diguem. No, no partien d'una extracció per a resoldre les qüestions socials, sinó, sinó al revés. No? I, per tant, crec que això des, des del punt de vista de l'autoorganització també és clau i ho hem de posar sobre la taula. tant tot aquest element de dinamisme i, i en contra d'allò estàtic i també l'altre que deia de, de la qüestió de la comunitat i la constitució de la cultura popular com a, a germen d'una futura societat que es, que es pugui autogovernar de manera boncena sir, sí, me pregunto una mica sobre aquesta, aquell, diem municipi, no? Perquè hem acceptat unes nomenclatures, unes fronteres que és cada municipi i cada parcell plens, plens de fronteres per tot arreu i, i també nos podem reinventar, no? A què acceptem diu municipi, no? Fèiem aquesta pregunta com a si varies vegades els municipis i tal. Jo crec més ara doncs, un petit grup de gent que s'organitza en un lloc i posen el seu nom a determinat racó plaça o lloc i tal i conspiren municipi I això, això també està per reinventar perquè ens és imposat el que és el municipi actualment no, no sé què uh -huh. opines bueno, primer de tot eh, a vegades tenim el que llim la rob primer de tot de, del que tu dius no? d'agafar la nomenclatura i agafar les coses del com ja està i l'estrès de, de pensar... Bé, bueno, amb el tema, per exemple, dels municipis, quan eh, parlar una mica amb la llida de Jeanette Biel i eh, polítiques de l'ecologia social, municipalisme libertari, ella ja parla, per exemple, que un municipi gran, per exemple, la ciutat de Nova York, eh, la manera d'estructurar-se seria veritablement per parcel·les petites, que veritablement se n'anessin confadarà perquè en si mateix, o sigui, l'estructura de Nova York, i ja estem parlant de 12 milions d'habitants, que no pots fer allò una mega assemblea. Després, per una altra banda, imaginar-nos quin imagina. Nosaltres? Si caiem en aquest error d'imaginar-nos nosaltres, de dir de pensar que nosaltres tenim la veritat, cuidado, perquè això també pot ser molt negatiu. És a dir, hi ha moltíssimes persones moltíssimes no. la majoria social, immensa majoria social, en aquest moment que del 99% de la població que aquesta imaginació ja la tenen donada per les estructures de poder. Per lo tant, la gent serà en certa mesura en el que vulgui ser. Prime de tot tenim que començar a treballar en temes de pedagogia, en temes de, de consciència. Però mai podrà... No podrem dir mai... Escolta, mira, jo lleixia una vegada fa un parell d'anys amb l'Agenda Libertària i em començava a dir-te ara trencarem tot l'esquema de l'estructura de, de la Península Ibèrica i ajuntarem, jo què sé, Morsi una mica, amb el que comentaves tu, en València, tal qual per trencar aquestes visions. No, perdona, però és que hi ha un sentiment. Hi pertinença a Catalunya i ha un sentiment de pertinença a la Rioja i un seguit de pertinences a la ciutat de Barcelona, a la ciutat de l'Hospitalet que ben gent este molt assumides. El perquè les té assumides això potser està bé un altre debat Fins a quin punt hi ha l'estructura de poder a fer que això sigui una, bueno, una cosa donada o també per llaços. però el tema que avui centrarà és que, en cap moment, cap col·lectiu s'anomeni anarquista i libertària o s'anomeni com s'anomeni es pot crear a meni de pensament o sigui, el que està sortint ara mateix de nosaltres 28 persones és una reflexió que es té que fer a nivell col·lectiu i que la gent serà el que vulgui ser sempre o sigui, que potser a, a la gent, per als motius que sigui, l'interessa continuar mantenint un estat, de continuar continua interessant eh, que hi hagi un reino d'Espanya o una república catalana si això li interessa la majoria no, es podrà fer absolutament res perquè la gent té el poder en aquella instància, sigui un poder manipulat o no sigui un poder manipulat però clar, no et pots crear una elit intel·lectual això és per a que us agrava a l'altre? Quants temps que us ja està. Sí, ja està. Sí. Sí. Perquè són dos quarts de tres i ho oh, sí. he anat acabant ja jo no em eh? he dit que ell en Lorca, més o menys, que, que aquest ha faltat una mica. Suposo que, que no tenim molt de temps tampoc de parlar-ne, però crec que és, la feina que està per fer és aquesta de, de tirar endavant tot això, no? D'una manera... O sí, el tema de l'estratègia de transició, no? D'alguna manera que hem parlat molt des del Grà, des del Grà i, i fa molts anys, no? I, i de com això doncs, anar-ho portant la pràctica progressivament i, i jo crec, sí que jo crec que sí que tenim el poder. Potser som una minoria, som molt poca gent, però crec que som una minoria que té molta capacitat de generació social no? i que d'alguna manera podem ser pioners en moltes coses, en moltes experiències noves que ja s'estan tirant endavant i que, i que això, no? que... Crec que molta, molta gent de la societat aquesta que ara vol un estat no també és perquè no veu una altra realitat no? i que la, la feina està també en crear una altra realitat encara que de moment sigui molt incipit, no molt marginal i, i molt el que sigui, no? I és perquè mm. una vanguarda no té per què ser una, no, una imposició o, no. o algo allunyat de resta de la persona, sinó que crec que que, que pot ser realment algo que, estigui... que ja estem fent ara i aquí, no? I potser més pensar més en aquests termes que deia en Gorta, de, que és el que va possibilitar, o si sigui, també el que, o sigui, el que trobo a faltar és el, el poni entre el passat dia el futur, no? d'alguna manera tot que posaven de pitjor a la taula és alguna cosa no? que no podem tornar en realitat en, en aquest tipus de societat. No? Llavors, què és el que podem fer avui i aquí, i, i què podem projecte cap al futur, que tingui recullin moltes experiències d'això, però no sigui això, clar, perquè no pot ser això, no? més com estat el subjecte no? la persona, la, la gravada, com estan les condicions o sigui, com fer tot això a pràctica crec que és gran part de la feina que per davant i que bueno, no tenim temps avui d'entrar-hi però que, uh -huh. que ja que hauria ser la continuació de tot plan no? uh -huh. <susurra> Per demà, quals hi ha de demà, una mica de la jornada de demà però ja m'ha acabat Sí Bueno, jo yo lo, que me, lo que, me, que me ha resonado mucho todo lo que se ha dicho pero algunos temas que me, me gustaría resaltar un poco tú empezaste con eso y también detrás de lo que comentó Diana, no sobre el sistema como está internalizado tú empezaste un poco también tu presentación con eso y a mí personalmente eso es la parte que realmente me... Me, me anima, me emociona porque creo que hay unas ideas súper interesantes sobre de cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a montar qué tipo de estructuras qué tipo de mm, mm, memorias podemos recoger qué tipo de futuro que podemos montar pero la cuestión fundamental que tú has de alguna manera verbalizado la, de esta toma de conciencia para mí eso es fundamental y, y, y es anterior de todo lo que podemos crear a nivel de, de estructuras ¿no? y entonces este sistema, este estado para mí, mi opinión, es que no, no es nada más que la manifestación de algo muy profundo del ser humano es que no ha venido de... ha venido desde el ser humano el ser humano lo ha creado y ¿por qué? porque de alguna manera este, esta es una estrategia que responde a una parte del ser humano y por lo tanto yo no sé nada de aquí ¿no? ¿Eh? pero me pregunto si de alguna manera reconocer esta parte dentro de nosotros no es que el estado mm, se, ha, se ha metido dentro de nosotros no es que ha salido de nosotros <risos> y por lo tanto de alguna manera reconocerlo, reconocer esto um, tomar conciencia de esto quizá esto es una es un alquido es ¿no? decir, ostras, esto no está ahí fuera de mí y, y ha venido del, del nada Sino lo, los seres humanos lo he creado ¿no? y, y eso es lo que a mí realmente me apasiona mucho De estos movimientos uh, Esta es la parte que realmente me, me, me da mucha energía Porque supongo que de alguna manera hay momentos donde veo que incluso nosotros que estamos intentando generar nuevas ideas etcétera seguimos cayendo en algunos puntos eh, donde son puntos ciegos donde todavía por ejemplo estamos operando desde la dicotomía del bien, el mal, el castigo la recompensa, todavía estamos eh, actuando desde ahí y por lo tanto lo que va a salir de ahí siempre va a tener unas limitaciones ¿no? y lo que me ha gustado mucho de por ejemplo, la imagen de, de la sociedad que has presentado tú o tú con el municipalismo, es que para mí la base, o lo que veo, lo que puedo vislumbrar, es que ahí es un, es un modelo um, que se funda en la empatía. En la empatía, no como tú hablabas de... Uh, nos confederamos para cuidar de los intereses comunes, quiere decir, por, los, por las necesidades que reconocemos como universales, y por lo tanto ahí hay una dimensión de empatía ¿no? y, y eso es lo que me gustaría ver que nos centramos más y más en, este, en desarrollar esta capacidad dentro de nosotros a nivel individual en, es, en los movimientos sociales, por lo tanto simplemente quería resaltar que para mí esos han sido los puntos importantes y que y a todos nuestros Bueno, pues, si us sembla, puixem aquí, no? I demà, demà hi ha una talorrona, també a la tarda. Uh, seguim amb el mateix tema. Ens <laughs> diu Independència sense Estat. Uh, com, quan, on i per què. Si demà, més estratègia, no? però demà potser, demà, potser, demà potser podem abordar més el tema de més estratègic que... perquè és com, quan, on, per què, no? Potser hi ja anem més a... I tindrem diverses ponències, set persones confirmades de diversos col·lectius i crec que pot ser molt riu d'or perquè generaran punts de vista així diferents i serà l'espai obert a Sants a les, a les 6 de la tarda. Molt bé. Esteu tots convidats. No. I ara és de tarda. Esta, que esta tabla tarde... <laughs> Gracias.